și încer și pe pământ, El Tatăl, și Sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vă vine iubiți ascultători, lecțiunea I060, parcurgând împreună, șirul de meditații și de cugetări, asupra noului testament, luând fiecare verset în parte, ne aflăm cu lecțiunea noastră de zi, la versetul 17 din Evanghelia lui Ioan, capitolul 5. Asupra acestui verset am avut o serie de gânduri cărora le vom adăuga cele care urmează și apoi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră, iubiți ascultători, vom continua studiul lecțiunii noastre înaintând tot mai mult în capitolul 5 de la Evanghelia după Ioan. Înainte de aceasta însă, așa după cum am făgăduit, haideți să continuăm să participăm și noi pe calea unei lucrări scrise la o conferință ținută în Germania de un credincios cu numele Hans Joachim pe marginea radio-televiziunii efectului acestuia în viața oamenilor, în special în viața credinciosilor. Toți trebuie să reflectăm adânc, spune Dumnealui, asupra ceea ce ne însușim prin văz și auz. Înainte de a ne ocupa mai îndeaproape de tema noastră, este necesar să mai facem unele observații cu privire la noțiunile de televiziune și lume. Să vedem ce exprimă aceste două noțiuni. Când vorbim despre televiziune, nu ne referim la procedeul tehnic ca atare, care, de fapt, reprezintă un lucru de admirat și care nu este rău în sinea lui. În toate descoperirile există o parte de binecuvântare și una de blestem. Totul depinde de întrebuințarea dată de oameni. Cu un avion, de pildă, putem transporta bombe sau putem transporta Biblii în alte țări. Fără îndoială, televiziunea este de mare folos în tratarea unor pacienți grav bolnavi. Când vorbim despre televiziune, ne gândim la programele acesteia, deci nu la aparatul în sine și la tehnica pe care Dumnezeu a îngăduit oamenilor să o descopere. Prin cuvântul lume, trebuie să se înțeleagă aici, în sensul nou-testamental, acel sistem al cărui stăpân este satan, sistem care este străin și dușman lui Dumnezeu, de citit Efesen, capitolul 4, de la versetele 17 până la 19. Așa a fost lumea de la căderea ei în păcat. În realitate, lumea s-a îndepărtat de Dumnezeu dușmânindul. l ei nu au fost oameni care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, ci unii care au văzut lucrările Domnului, așa cum citim în Ioan 1524. Domnul Iisus spune, dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum ei au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Iată ce este lumea. Noi știm din Scriptură că în curând lumea va primi de bunăvoie pe anticrist. Acest mod de a lucra, acest sistem, se referă la lume. Acum să revenim la tema noastră. În Germania, în zilele noastre, un om matur petrece zilnic în fața televizorului în medie două ore și jumătate pe zi, sau, cum ar fi, a zecea parte din viață. Nu doresc să vorbesc prea mult despre timpul pierdut sau cheltuielile făcute, pentru că mai sunt și alte lucruri care ne fură nouă creștinilor timpul și banii. Să nu uităm niciodată! că și pentru folosirea timpului nostru răspundem în fața Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, răscumpărați vremea, că știți că zilele sunt rele. Deci, cum răscumpărăm vremea, vom da socoteală. Cât timp ne luăm pentru citirea zilnică a Bibliei și pentru rugăciune? Televiziunea ascunde în sine și alte pericole mai serioase și eu sper că le vom înțelege. Vreau să ne fie clar că la sfârșitul cugetării noastre nu stă pur și simplu o lege, Căci cuvântul lui Dumnezeu nu conține nicio lege asupra acestui lucru. Cuvântul televiziune nu apare în Biblie, așa că nu trebuie să vă speriați, nu emitem legi, ci facem o simplă analiză, dar o analiză reală și aprofundată a marilor pericole care stau ascunse în spatele televiziunii, tocmai pentru faptul că nu există cuvântul televiziune în Biblie. Dar pentru acest motiv putem spune că nu cunoaștem gândurile lui Dumnezeu despre televiziune? Pentru multe lucruri nu avem o poruncă fermă și, desigur, nu este ușor în astfel de cazuri. Dacă este vorba de mâncarea sângerului sau de desfrânare, avem o lege. Că ți-a părut bine Duhului Sfânt și nouă, spune la faptele apostelor, să vă feriți de lucrurile jetfite idolilor de sânge, de animale sugrumate și de desfrânare. În astfel de lucruri există o claritate dumnezească, dar tatăl nostru din cer ne spune că avem inimi care îl iubesc. Un fiu care este în relații bune cu tatăl său știe care sunt gândurile sale și cum să lucreze, chiar dacă nu are o poruncă fermă. Totuși, acest fiu nu poate să prezinte felul său de a lucra ca o lege înaintea fraților săi. Această problematică nu este numai privitoare la televiziune, ci la toate întrebările practicii creștine. Dumnezeu a știut că va apărea televiziunea și de aceea trebuie să ne informăm despre ea din cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem dreptul să spunem, deoarece noțiunea de televiziune nu se găsește scrisă în Biblie, avem dreptul să facem ce vrem. Voi cita un verset general valabil celor care fac afirmații că Scriptura ne lasă în neclaritate cu privire la problemele moderne ale timpului nostru, și anume, și nu este altul ca mine, spunând sfârșitul de la început și cu mult înainte ce nu stă încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la îndeplinire toată plăcerea mea. Acesta este versetul 9 și 10 de la Isaia 46. Potrivit acestui verset, ar fi pe deplin absurd să gândim că Dumnezeu ar putea fi surprins de ceva care a apărut dintr-o dată în secolul al XX-lea. În Evrei cu 12 scrie că fiind viu, Cuvântul lui Dumnezeu se aplică la toate problemele actuale. Putem fi convinși că și asupra acestei teme vom primi lumină din Cuvântul lui Dumnezeu dacă vrem. Iubiți ascultători, problema aceasta ne devine cu atât mai clară, cu cât perspectiva din care o analizăm, o ascultăm, este mai scripturiptică. Ce vreau să zic prin aceasta? Dacă noi ascultăm, dacă noi cercetăm, analizăm aceasta, cu dorința de a afla voia lui Dumnezeu și a o împlini, atunci nu ne va fi greu, spune Domnul Iisus, dacă voiește cineva să facă voia lui Dumnezeu, va cunoaște învățătura. Dacă însă o ascultăm numai pentru că vrem să ne găsim justificare pentru plăcerea noastră de a sta în fața televizorului, atunci am să vă spun de la bun început, pierdeți timpul ascultându-ne. Unghiul din care atacăm această problemă Dorința noastră, scopul, este să aflăm cât mai mult voia Lui Dumnezeu. Ori dacă nu urmărim aceeași țintă, nu o să ajungem niciodată la un punct comun. Doamne Tatăl Cereste, rugăm să binecuvinte și mesajul care ne stă înainte, să ne ajut să învățăm, să căutăm în toate lucrurile, să cunoaștem voia Ta, să o dorim și să o împlinim, aceasta să fie mâncarea pâinea vieții noastre, cum a fost pentru Domnul Isus. Amin. De ori și ce sărut, dat de vechea fire, Ca să nu-i plătești tribut, Ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie. Ca să nu-i plătești tribut, Ca să nu-i plătești tribut pentru veșnicie. Iubiți ascultători, suntem deci în versetul 17, în Evanghelia după Ioan la capitolul 5, verset asupra cărui am avut o serie de gânduri cu ocazia lecțiunii trecute. Astăzi ne continuăm gândurile, vom citi deci versetul. Iisus le-a zis, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Munca înseamnă creație. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez, tocmai de aceea căutau mai mulți iudei să-l omoare. Viața de credință înseamnă lucrare. Numai lucrarea dovedește că suntem în credință, dovedește că suntem în Hristos. Cine este în Hristos, n-are odihnă în felul oamenilor din lume, după cum nici Hristos, nici Tatăl n-au odihnă. Ei lucrează mereu. Este falsă și îndoielnică acea credință a omului care nu lucrează nimic pe ogorul lui Dumnezeu, unde sunt atât de puțini lucrători. Este falsă și îndoielnică credința aceluia care își găsește plăcere și timp pentru lucrurile lumii acesteia blestemate, lume unde a fost omorât mântuitorul lor. A fiind în Hristos înseamnă lucrare necurmată în mijlocul lumii fără Cristos. Cristos a spus, Tatăl meu lucrează și eu lucrei. A fiind în Cristos înseamnă deci, lucrare necurmată în ogorul lui Dumnezeu. Într-o lume care nu-l are pe Hristos. Așa făcea el când era în trup. Așa face el și acum, prin Duhul Sfânt, în persoana fiecărui urmaș al Său, care este un urmaș adevărat, nu unul care se cheamă urmaș. Prin ce se deosebesc urmașii lui Hristos de restul oamenilor, dacă ei sunt frământați de aceleași preocupări și cu viața veacului acestuia? Urmașii lui Hristos trebuie să fie deosebiți, și această deosebire se arată numai în lucrarea după voia lui Dumnezeu. Lumea lucrează pentru împărăția ei. Urma și lui Hristos lucrează pentru împărăția cea veșnică a Dumnezeului lor. Lucrarea pentru împărăția lui Dumnezeu trebuie să se vadă în toate mișcările vieții noastre, în toate împrejurările. Trebuie să trăim cu toată puterea cuvântului Domnului Isus care zice Căutați mai întâi! Împărăția Lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor dea pe deasupra. Suntem ambasadorii Lui Hristos într-o țară străină și aceasta o dovedim prin faptul că ne ocupăm numai cu afacerile Împărăției Lui Hristos, la fel după cum un ambasador se ocupă cu afacerile țării sale în țara în care o reprezintă. Un semn că suntem adevărat în lucrarea Lui Dumnezeu este ura din partea lumii. Desigur, lumea nu va urâ niciodată pe aceea care nu o deranjează. Domnul Isus de aceea era urât de lume, pentru că o deranja cu lucrarea Lui. Nimic nu deranjează mai mult împărăția diavolului ca lucrarea pentru împărăția Lui Dumnezeu. Fericii de sufletele care sunt prigonite pentru că fac lucrarea Lui Dumnezeu. Față de aceste spuse ale Domnului Isus, în versetul următor, versetul 18 de la Ioan 5, Aflăm atitudinea iudeilor. Citim. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Vedeți, așa cum am amintit, ei recunoșteau, ei știau bine că Domnul susvine vine de la Dumnezeu pentru că Nicodin declară, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, pentru că nimeni nu poate face lucrurile pe care le faci tu. Știau, deci, erau conștienți, dar nu vreau să-l admită pentru nimic în lume, deoarece vreau ca ei să rămână pe scaun, ei să fie conducători și să se împlinească dorințele și plăcerile lor, nici de cum ale lui Dumnezeu. Iudeii aceștia, oamenii religioși, căutau totdeauna și caută și azi, să omoare pe Isus felul lui de a fi, din pricina că Domnul Isus dezleagă pe om de orice practică și rânduială religioasă, de orice tradiție, de orice doctrină care îl desparte de alt om. Duhul religiilor, Duhul nemurilor și Duhul mândriei despart pe oameni și îi învrăjbesc atât de mult, că în ura lor se dau la moarte unii pe alții. Domnul Isus s-a coborât din cer ca să dea la o parte păcatul și toate roadele lui. Pentru ca omul să se poată apropia de Dumnezeu și prin apropierea de Dumnezeu să se apropie și de semenul său. Popoarele, religiile și clasele sociale sunt roadele păcatului, căci la început n-a fost așa. Dumnezeu n-a creat popoare, religii și clase sociale ca să se războiască între ele. După cum s-a spus și în alte meditații, iudeii își apărau cu îndrăgire atât religia cât și neamul, socotindu-se superiori tuturor celorlalte neamuri. De aceea n-au putut ei primi pe Domnul sus ca Mesia, întrucât el nu făcea deosebire între neamuri. El era mântuitorul tuturor păcătoșilor și chema pe toți la mântuire, fără să facă deosebire între neamuri, religii și clase sociale. Evanghelia vestită de el arată pe Dumnezeu ca tată al tuturor urmașilor lui Adam dacă ei se apropie cu credință de el. Câți nu vedem și astăzi, care își proclamă sus și tare religia lor și apasă cu tărie și cu obidă pe toți ceilalți din celelalte religii. Ei fac separație pentru că vor ca religia lor să rămână în picioare. Aceștia hotărât nu sunt ai lui Dumnezeu. Nu sunt urmași ai Domnului Iisus, ai Domnului Iisus care a chemat la mântuire pe toți oamenii. Scrie cuvântul lui Dumnezeu că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe Fiul Său pentru ca oricine, nu zice numai cei din religia mea sau din religia ta sau din religia cutăruia sau din religia cutăruia, ci oricine crede în el să nu piară ci să aibă viața veșnică. Domnul Isus s-a arătat pe pământ ca să strice toate lucrările deavolului și să aducă pe toți oamenii într-o fericită părtășie în marea familie a lui Dumnezeu. Și iudeii, și grecii, și barbarii, și sciții, și robii, și slobozii, toți în Hristos devin una cum scrie la Coloseni 3 cu 11. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu era tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul Isus lucra și lucrarea lui însemna dezlegare, dezlegare de păcat, de boală și de rânduieli religioase, ca oamenii să se poată apropia de Dumnezeu liberi și să se apropie și unii de alții. Iudeii, din potrivă, legau, ei legau sarcini grele și le puneau pe umerii oamenilor, încât nimeni nu le putea purta și nici ei înșiși, cum se arată la Matei 23,4. Obârșia. Pentru că Domnul Isus își arăta obârșia, zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, și dovedea prin fapte că nu vine din lumea aceasta, de aceea nu l puteau suferi iudeii. Domnul Iisus era de altă natură, de altă fire, El era de sus și naturile deosebite se resping. Nu numai pentru convingeri religioase și pentru că țin sau nu țin anumite lucruri, anumite practici religioase, ci pentru că au o altă obârșie, de aceea sunt pregoniți adevărații urmași ai Lui Hristos. Să nu uităm nicio clipă adevărul acesta, frații mei. În orice timp și loc să mărturisim cu limpezime obârșia noastră. Să o mărturisim mai ales trăind practic în calitatea aceasta. Domnul Isus ca Fiul al lui Dumnezeu arăta pe Dumnezeu ca pe Tatăl Său și ca Tatăl al tuturor păcătoșilor care prin credință au devenit fiii lui Duhovniceci. Deci nu numai ca pe un Dumnezeu național al iudeilor și asta era problema lor. Fiindcă lucra în felul acesta, Domnul Isus nu era pe placul iudeilor și ei căutau prilejuri ca să-L omoare când Vrei să te scapi de un semen omorându pentru că nu zice la fel ca tine în toate problemele, oricare ți ar fi religia, este drăcească. Trebuie să știi lucrul acesta. O religie care te îndeamnă să iei viața apropiului, fie și numai cu sabia limbii, nu este religia lui Isus, nu este religia iubirii și a răbdării. Fugi cât poți de ea. Domnul Isus n-a venit să ia viața, el la Domnul Isus a venit să dea viața. Așa cum am amintit, la Capitolul 18, la versetul 18 din Ieremia, se vede acolo că există o sabie a limbii. Deci și cu limba se poate lua viața cuiva. Acela care cu limba lui vorbește împotriva cuiva, acela este unul care ia viața și acela nu este din Domnul Isus care a venit să dea viața. În versetul următor, la versetul 19, se continuă dialogul dintre iudei și Domnul Isus și citim. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe tatăl făcând și tot ce face tatăl face și fiul în tocmai. Când Domnul Iisus ia din nou cuvântul în aceeași problemă, înseamnă că pentru noi are o deosebită însemnătate acea problemă, de aceea trebuie să fim cu o atenție deosebită. Așadar, să vedem. Isus a luat din nou cuvântul. Se prea poate să nu înțelegem dintr-o dată cuvântul lui Dumnezeu când îl citim. Ce avem de făcut atunci? Să-l mai citim încă o dată și încă o dată până îl înțelegem bine. Cel care stăruiește, biruiește. Leneșii și ușuraticii să nu se aștepte la nimic bun. Isus a luat din nou cuvântul și le-a zis. Adevărat, adevărat vă spun. Că Fiul nu poate face nimic de la sine. Dacă El, Fiul lui Dumnezeu, nu poate, ce să mai zicem despre noi? Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Zice un mistic creștin pe nume Ava Ioan, Fă totul după Dumnezeu și vei dobândi în el har după har. La fel zice și Ava Evagrie. Cel ce se teme de Domnul, cel născut din Dumnezeu, toate le face după Dumnezeu, întrecut este Fiul lui Dumnezeu. Adevăratul fiu al lui Dumnezeu trebuie să ajungă la starea de a nu putea face nimic de la sine, ci numai ceea ce vede pe Tatăl făcând și să facă întocmai ca Tatăl. Dacă nu face întocmai, lucrarea este rău și păgubitor pentru viață. Cineva zice așa, nici o combinație de ouă stricate nu poate să dea o omletă bună. Ceea ce facem pentru Dumnezeu, cu ceea ce izvorăște din noi înșine, facem rău. Tot ce facem, să facem numai cu ceea ce vine de la Dumnezeu Tatăl și atunci totul iese bine și spre bucuria Lui. Da, acesta este copil adevărat al lui Dumnezeu, care nu face nimic de la sine sau de la oameni, ci numai ceea ce vede pe Tatăl Ceresc făcând. Ca să vezi ce face și cum face Dumnezeu, trebuie să ai ochi duhovnicești sănătoși și deschiși. El nu lucrează părtinitor, nu lucrează amestecat cu lumea, nu lucrează lucruri moarte. Să faci întocmai ce face și cum face Dumnezeu. Iată marea chemare a Fiului Lui Dumnezeu. Tot ce face tatăl, face și fiul în tocmai. Tot ce face tatăl, nu numai câte ceva. Abia atunci suntem cu adevărat fii ascultători ai lui Dumnezeu. El nu primește o ascultare parțială, ci o ascultare întreagă. Da, fiul al lui Dumnezeu este numai acela care face tot ce face Dumnezeu, căci nu vorbele dovedesc numele, ci lucrările și purtarea Lui. Și haideți să vedem, ce face Dumnezeu? Iată câteva din lucrările Lui. Dumnezeu lucrează. Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Dumnezeu iubește. El ne-a iubit pe noi. Dumnezeu dăruiește. A dat pe singurul Său Fiu. Dă har celor smeriți. Dumnezeu iartă. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Dumnezeu este iertător. Dumnezeu luminează. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dumnezeu este lumină. Dumnezeu sfințește. Dumnezeu îl păci să vă sfințească El însuși pe deplin. Dumnezeu se bucură. Acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Toate aceste lucrări despre care am citit din partea lui Dumnezeu sunt menționate în Scriptură și cine își citește Scriptura știe unde se află toate aceste versete pe care le-am enunțat. Tot ce face Dumnezeu și Domnul Isus trebuie să facă în tocmai și copilul său dacă este copil al său. Un credincios fără lucru nu poate dovedi că este copilul aceluia care lucrează mereu. Un credincios gârcit nu poate face parte din familia aceluia care a dat totul. Un credincios care nu iartă și nu iubește nu poate fi numit copilul aceluia care este dragoste și iertare. Un credincios care nu răspândește în jurul său sfințenie și lumină nu poate purta numele aceluia care luminează totul și care este de trei ori sfânt. Un credincios care nu-și face din câștigarea sufletelor ținta și bucuria vieții sale nu poate fi primit în cerul bucuriei veșnice. Numai cine imită pe Dumnezeu și pe Domnul Isus, adică cine trăiește ca Dumnezeu și ca Domnul Isus, numai acela poate fi cu adevărat copil al său, în care Dumnezeu își găsește plăcerea. În versetul 20, Domnul Isus continuă discuția cu iudeii și le spune, căci tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. Dumnezeu Tatăl iubește numai ceea ce este născut din sine. Iubește adevărul, dreptatea, bunătatea, credincioșia, dragostea, lumina, etc. Domnul Isus, singurul fiu născut din Tatăl, le are cu prisosință pe toate acestea, pentru că este lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dumnezeu Tatăl însă nu iubește păcatul, minciuna, mândria, fățărnicia, viclenia, neascultarea de adevăr, Răutatea și așa mai departe. Acestea nu sunt născute din el, nu fac parte din fiul. Lumea păcătoasă este iubită de Dumnezeu, cum spune în Ioan 3,16, nu pentru păcatul în care se scaldă, ci în vederea mântuirii din păcat și aceea ce va fi ea prin fiul său, Isus Hristos. Tatăl iubește pe fiul și arată tot ce face și îi va arăta lucrări mai mari decât acestea. Despre fiul, în versetul 19, se spune că fiul nu poate face nimic de la sine, ci el face numai ceea ce vede pe tatăl făcând, și tot ce face tatăl face și fiul întocmai. Acesta e fiul adevărat născut din Dumnezeu, atârnă în totul totului tot de tatăl. Dragostea pentru tatăl îl împinge la o supunere totală față de el, iar tatăl este împins de dragoste înspre fiul. Dragostea Tatălui este puterea vieții de părtășie cu Fiul. Această dragoste îl umple în așa fel încât nu mai rămâne nimic din sine, ci este contopit desăvârșit în Tatăl. Este o unitate desăvârșită. De aceea Tatăl îi arată tot ce face și îi va arăta lucrări și mai mari. Dacă nu vezi și nu cunoști ce face Dumnezeu, ori ești într-o stare duhovnicească bolnavă, ori nu ești născut din nou, nu ești Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne iubește și pe noi dacă suntem născuți din El, dacă facem parte din Fiul, dacă suntem mădulare din trupul Său. În măsura aceasta ne arată tot ce face și ne va arăta lucrări din ce în ce mai mari pentru ca să ne minunăm, să fim fericiți, să-i fim tot mai folositori și să-i dăm slavă crescândă în vecii vecilor. Dragostea lui Dumnezeu care se revarsă ne curmați spre noi, cei ce facem parte din Fiul, este lumina care ne arată tot ce avem de făcut și ne dă putere de înfăptuire. Dumnezeu să ne ajute ca toți ascultătorii iubiței acestui program să fim fii ai Lui născuți din El, să trăim ca El pentru ca să ne bucurăm de dragostea și de părtășia Lui. Cu aceste gânduri minunate anunțăm încheierea programului I-060, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Binecuvântarea Lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi în toți vecii. Amin. Iar acum, în cele câteva minute care ne-au rămas disponibile, vom da citire unei poezii al cărei titlu este Duhul tău mereu să lupte, poezie prin care autorul ne îndeamnă cum să rămânem în legătură permanentă cu Domnul Hristos și Cuvântul lui în ceea ce privește îndatorirea noastră. Duhul tău mereu să lupte din orice îndoiel să iasă la credința care îi face toată calea luminoasă. Gândul tău mereu să lupte spre înțelegerea curată, care în orice întunecime ținta limpedei arată. Graiul tău mereu să lupte să ajungă a fi în stare să zdrobească cu adevărul chiar minciuna cea mai tare. Viersul tău mereu să lupte și să se înalțe și inspire printre lacrimi către slavă până la har și la sfințire. Rugăciunea ta să lupte până la cel ce se ascunde, să tot bată și să ceară până i se va răspunde. Toată viața ta să lupte până slava și -o împreună, până răul și-l înfrânge, până ajunge la cunună. Amin.